اول خو دیو چې روایت نشتا کلوې مخطوطې نشتا خپل خبره در نهېری خپل بخینه اعتراض در نهېری اول دیو چې مخطوط نشتا اوس یو غن روایت دي دا په دنیا کې د مسلمات بدیهیو نه ده چې عقل من سړی دا تسلیم ای چې یو کتاب دومره غن شمیر شاگردان د خپل استاد نه په مختلفو مجالس او مختلف مختلفو اوقات او مختلفو بلدانو کې ووري او د هغې کی نخا مخه پاګې کې کمې بشې ځنې اختلافات تقدیم او تاخير راځي د دې مسلمات نه د دین سو انکار نشي کولای د یو استاد سره یو شاګر شاګر لس دولس دورې کې د تفسیر یا د نحو یا د حدیث د هر شي فهر دويمه دوره درې مسلو رم چې شروع کیږي نخامه خا په دغه مخکلو خبرو کې تقدیم او تاخير راضي کمی او بشیر راضي زیادت او نقصان راضي د د مسلمات نه د دین عاقل سره انکار نشي کولی خود دې اهل علم او جوابات کې ډېر استراکم زیاتات تراغلي کمه به شیراغلې تقدیم او تاخير راغلې دریو باندې جواب اهل علم ذکره چې دا اختلافات دا تقدیم او تاخير درواتو نه راغلي د امام بخاری رحمت اللہ علیہ نه دي شاگردان ناس دي لیکل کله ته سونه سي او د درس ختمې دوره پس ټول به خپل لیکلو غوړی چې پاږې کې تقدیم او تاخير شته کنه زیادت او کمی شتت نه نو اختلافات اشتر تراغلیم دي تقدیم و تاخیر ده نو ده امام بخاری زراویان او ده شاگردانو او ده امام بخاری رحمت الله علیه نه ده دویم جواب دا ده چې ده اختلافات زیات تر پترتیب الکتب والاسماء کې راغلی دي ځدې د کتابو د ترتیب د مثلا کتاب الایمان <سؤال> ورپسې بل کتاب نو په یو نسخه کې کتاب الایمان مثلا مخکې راغلي بلکې ورپسې رسته ده یو کې کتاب الطهارت مخکې ده بلکې ورپسې رسته ده بلدا تقدیم او تاخير د احادیث او صحت له ضرر ورګي ته مخکې د ذکر فل کې ورپسې د ذکر فل صحت او ضعف د حدیث زار لا علم نه او په کتاب کې تقدیم او تاخير راتلزار نه ده دا تقدیم او تاخير په ترتیب د کتابون او اسماو کراغله یا په بعضي احاديث او ابوابو کې ده او د دې وجه مخکې ذکر شو ا بعضي راویانو د امام بخاري رحمته الله عليه د اثر نسخینا داغي د حواشي او صفحاتو فمنس کې چې کم وړي ټوټي او د توتري دغه ازو دوي فاغي نو د خپل اتحاد مطابق په متن کې چې کوم بیاض او فاغي کيده اضافه کړيدي اصل نسخه د امام بخاري را د بخ کې ذکر شو الابو اسحاق مستملي نو داغه نسخه په منځ کې بازي زینو کې بیاض او سپين خو په حاشيه باندې امام بخاري رحمت الله عليه سديکل کړي او baseX صفحات کي وروړل کا غوښنو چې په غيم لیکل کړي او اراده دا و چې روښتو به داز بیا په بیاس کینی کم نوډهغه لیکونکو او ناسخیرو چې کله ځان له دینه خپلې نسخې لیکلې نوډهغه حاشیونه په دی bias کې لیکلو کول او کله د غوړو صفحو په دی bias کې لیکلو کول نو هر چا د خپل اجتهاد مطابق د غبرني لیکل په هغه متن کې شامل کړی مددی وجه نه تقدیم او تاخير راغلی دغه مثال په تور د تاسو له اس څخه کافیو کتاب درکم چې ځان لته لیکلو کوي او زه په زی ما په دی حاشیه باندې لیکل کړی وي نو دغه حاشیه ورته تاسو په کې لیکلو کوي یو طالب به یو ځای کې لیکلتي کړی بلبل ځای کې نو اصل لیکل خود استاز دی خدا تقدیم او تاخير د شاګرد نراغله دا وجه غوخه ذکر شوی و او کله ناکله دا زینا دوزه ای لیکلی شوړي دی شاگردانو احتیاطن یوم الحق په دوزه یینو کې درج کړه یوزې موله مناسب ښکارا شوی لیکلی دی نو بل زې کیم کته دې چدا بیاس کم استاد سے فریخه دی نو د دې صرف د حاشیره کلام لګي پاغي کې مورد نه کړه د احتیاط په تور باندې دوا او دریزه ای لیکلی دی نو کله ناکله یو باب دوا او دریزه راغلی دی یو روایت دوا دریزه راغلی دی دریم با اختلافات چې په مراغلي په کې د معنا ستغیر نشته با اختلافات مغایر د معنا نه دي چې ګنې دا اختلاف دي چې په غیری سره په معنا مقصد کې تغیر و تبدیل راشی. او تبدیل راشي اوس اورو په دې اختلافات سره د اهل علم وبلا اشکالات د فقيه کې چې څوک اهل فن نه په علم حديث باندې پويږي نو دا اختلافات چې په دې نسخو کې راغلي دي دا د غړو لپاره مفيد دي فائدمن دي اشکالات به د فقیږي یو نسخه کی یو روایت مثلا منقطع ذکر دی پس سند کې انقطاع ده نو بل نسخه کې چوغوره هغه موصول راغلي دا دا دا دي دا انقطاخه مشوي یا یو ځکه روایت مرسل ذکر دی بل ځکه موصول دی یا یو ځکه مدلس روایت په انصر ذکر کړي او قبله ځکه تسریب السماع کړي دا پسېږي د تحديث سره پسېږي د سماع سره روایت نقل کړي بیا باز استراابات راغلی راغ په دې سره د فقیږي محمل راویان چې راغلی دي راغې تمیز او تعیید ماډونیږي په یو سند کې اوراوي محمل ذکر ده مسکت مسکت مثلا سفیان په یوزې کې ذکر د خدا تمیز نشته چې دا سفیان ابن حیانه دی که سفیان ابن سعید الثوري دی نو په بل نسخه کې هغه ګوري دیا او په دغه یو نسخه کې دا حدیث په بل سنه باندې په بل ځای کې هغه ګوري کې د محمل راویانو تمیز او تعيين ذکر رايي او دا ځنې اختلافات چې راغلي دي نو دا د مقدس اسماو د احترام او د تعظیم سره متعلق دي الله رب العالمین نو سره کله عز وجل کله تبارک وتعالى دي کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو سره کله صلی الله علیه وسلم دی کله علیه الصلاه والسلام دی نو دا اختلافات خو معنا لس ضرر او نقصان نه ورته او بل اهل علمو ذکر کړي چې زني لږ زیادات د صحیح البخاري د امام محمد ابن یوسف الفربینی مراغلی چې اهل علمو او شارحینو دا غي طرف اشارات کړي د فقغ ډیر په کم مقدار کې نه ددا درېم شبہ د منکرینی حدیث او مستشرقینو په صحیح د امام بخاری رحمته الله علیه سلورم اعتراض او شوبه د دې داده دا دا چې امام بخاري رحمت الله عليه په خپل صحيح کې روایت بالمعنا ذکر کړي اختصار د حدیث کوي نو لهدازه په اعتبار په دې صحيح البخاري څخه اعتماد نشته په سباور نشته حاصل دا چې زړه په وبنس کې او دې په دې خبر عوامي دلیل څه پیښ کړي چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت بالمعنا کوي اختصار د حدیث کوي د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د خپل قول ذکر کوي کم چې خطیب بغدادي رحمۃ اللہ علیہ په تاریخ بغداد کې دویم جلد کې ذکر کړی چې رب حدیث سمعته بالبصره كتبته بالشام رببه حديثې د سمعته به شام ک دب ته به حدیث ډیر ک یو ث ما په بصره کې خو چې کله ما لییکلو ظامې بیا په شام کې لیک او ډیر ک ته یو هث ما اولی په شام کېخوا هغه په لیکلو کې بیا راول للب په سررکې د مختلفو همثارو کې احادیث او ریدی دی یو لیکلی دیا فبل ذکر کی دی نو د قول ندی دا استدلال کوي چې امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ خپل صحیح کې روایت بل معنی کوي کله اوږد حدیث مختصره ذکر کوي د الفاظ احتمام اهتمام نکې نو په کتاب باندې سباوره او اعتماد نشتا د دې په جواب کې خودغو پر خبره کافی ده إذا أخذ سرار معقولة أو من تقشوا بهندا صرف يودعوا قدر لدا أو الدعاوة إذا لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء فداوة ما دليل ذكر تأثير تصرف دعوة دا خبره مسلمه د چې اسن روایت بل لفظ ده چې د الفاظ دی او اغشان غشان به نقل کړي دا روایت بل معنا بنا بر ضرورت او حاجت وي چې کله دیو راوی لفظ یاد نه نو ده معنا له مجبیو شي معناي ذکر کوي اصل سه شري روايت باللفظ روايت بالمعنا لسيرورت الکی ذکر انسان محتاج شي ضرورت شي اصل لفظ ور یاد نه نو ده همکه ذکر اصل شري امام بخاری رحمۃ اللہ له قوت حافظه متواتر واحد تواتر لرسید له اغلبه مشکلو چي روایت بالمعنے کونو اغول دا روايط باللفظ نعاجز و او بل اي مستشريق اي منكر حديثة تكدا نصد امام بخاري وحمت الله لذكر كه رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر تاخو عام نه فذيكه دا صحيح البخاري سذكر نشتا یا هو امام بخاری رحمۃ اللہ <سؤال> علیہ ټول کتابونو ل شامل ند دی بخاری تخصیص ولیکې او ډیر کړه تمایو حدیث تطوفه کې بصره کې او الیدلی په شام کې لیکل په شام کې مې ولیدلی په مصر کې لیکل د دې کې د بخاری تخصیص د ټم زنه د صحیح دی خو ټول عام احاديث یادای څوبل دینس کې د روایت ملوانا ذکر کمزې کېده چې ګنې ما روایت و اورېده نو دا غي بیا بل ول زې کېږي خو صرف دا وې اورېدل به یو زې کېده حافظه نو بل زې چې به ورله مکمل او بیا بیهودي کېلو زیات نه زیات د دینس دی مدا فابې دیږي چې امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ په اختصار الحدیث وولو جواب اهل علم د دې اعتراض دا, دا کوي چې بالفرص تقدير هي معترض استا نه خبره مې اومه نه لکه امام بخاري به با روایت بالمعنا کولو روایت بالمعنا په صحيح البخاري ثابت ثابتوم شو نو دا روایت بالمعنا خو د جمهور اهل علم په نیز باندې جایز ده خدا جواز په انتهائي محدود دایره کې ده اومومن اجازت نیستشته ډیرره محدود داره د دا چېپهغې کې علم معجاازت ورکې سراییت بال معه کوول شي صرف په قوي ادی شووکې نه په فعللی او تقریري کې چېک کودی رواییت د په هغې کې اجازت شته فعلي او تقریر روايات فد روایت بالمعنا اجازت نشتا حديث صلى قول فعل او تقریر در رسول الله صلى الله عليه وسلم دارنگ په ادعیه او اغثارو کې دشتا کم چې متعبد بالالفاظ دي نپاغي کې روایت بالمعنا نشه کوله دارنګې ته چې جوامع الکریم په احادیث او تراغلی په غو کې روایت بالمعنا له اهل علم جایز نه دی ویلي اهل علم د روایت بالمعنا د فارا سرور شرطونه ځي تر کډینی دي کله دا سرور شرطونه موجود نه بیا روایت بالمعنا جایز ده یو دا چې داراوی أعلم بي العرب, العرب دأ الفاظ معاني ورلمعلومي فذيبان ددد بصيرتوي دابت ورللغي كذا لفظ ما جداكم وماناك بذا تبديد رازي مدلولات الألفاظ ورلمعلومي أو دويم شردادة كذا رواية بالمعنى ببقدر هاجتوي سبس <کی> مخاطب مخاطب کو یو اسان لفظ راپوي کي ياد یو انسان شكوه کي شوه اصل لفظ ته د غير ده له باه صورت کي ني وي روایت او درم دا چې دا روایت بالمعنا قبل عصر التدوین نو چې کله د تدوین نو شوي کتابونو <کی> کې نو لیکني شي تدوین د احادیث او د سنت چې اوسونه ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ په اتفاق د اهل علم و ذکر کړی چې بیا روایت بالمعنا نه د جایز شو زرا باسم او روایت بالمعنا د کوم خو ل تدوین د احادیث خو په کتابونو کې شوه د صحیح البخاری د صحیح مسلم د سنن د مسانید د معجمات د باقی کې روایت محفوظ و مکتوب دي د درېم شرط دادہ دا صدا دا به عصر الر روایت او سلوورم شرط در روایت بالمعناه د جواز د فاراداده چې دا به په نصوص التوقیفیه او کې نیو هغه نصوص چې فارقه کې توقف نه الفاظ تعبد دي لکه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دبره ابن عازب رضی الله عنه حدیث ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم خپل خوب نمخ کې د دعا تعلیم ورکړو مفاهه دعا کې دادی دا ونبي كل الذي ارسته <سؤال> نو د النبي په زيبان د دغ صحابوي ورسول كل الذي ارسته <سؤال> نبيكرم ص الله عليه ووسلمور ل الله وونبي اسلته بان ترسول مو الذي اررس توواه نو جواز الروا بالمعناه خپل شرتونبانې د امام بخاري رحمة الله عليه مذهب ورا چکه لدا شرطونه بچا کې موجود وي نو روایت بالمعنا ور لجائز ده نو ځنه دې کې امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت بالمعنا کړې خو څوک یو مثال هم نشي خوده نه چې امام بخاری رحمت اللہ علیہ د روایت بالمعنا کړې وي او داغي د ودی نه ته اصلي معنا کې د اختلال راغلی وي معنا دې په بدل شي د حدیث مقصد دې بدل شوی اے مستشرقاں ای منکر حدیث تهو اعتراض کئ چې روایت بالمعنای کړي نو اول خطته دې فن خبر نه چې روایت بالمعنا جائز ده کنا اول خو امام بخاری دسی عمومي روایت بالمعنا کړي نه کله نه کله کوي روایت بالمعنا کړي نه نو ته مونږه پاږی کوي خوایا چې د حدیث اصل لفظ داسې دی دا او امام بخاری په معنا روایت کړي نو معنا دې بدل شي مقصد د حدیث دې بدل شي یو مثال هم نشي پیش کوله دغه دا چې روایت بالمعنا کې یو حدیث کې ویني نو هغه په کامل او ټول حدیث کے نه صرف په کلمات او کليمو کې روایت بالمعنا شوه یاکه حدیثی طویل <سؤال> یوګد حدیث د نوداغه په یو جمله دی وکړي روایت بل <سؤال> معنا کړي ځانکه حدیث ټول پټول د اول نه تر اخر پورې بل معنا روایت کړي که حدیث مختصره ووډو کې نوداغه په یو کلمه یا دوه کلمو کې روایت بل معنا کله شوي او که حدیث طویل او وګدوي نوداغه په جمله نی موکي کله روایت بل معنا شوي په محدود دایره کې او داسه ترتیب سره دا, دا روایت بالمعنا شو یجب حکمی فقهی او د حدیث نه چکه م مستنبته مساله د پغی کی اس اثر نظر اغله <تصفيق> قالت اصدق عادات زبان اتا جلسه ذکر کو معنا کی صفرخ راضی قعود و جلوس ی و معنا ده مترادف الفازدی جاء بزيبانه دي اتى ذکر کو دي کی سفرښت ده او د اتای معنا دراغه ده د فعلی او معنا نه عمل بزيبانه دي فعل ذکر کو نو دي روایت بالمعنا له جمهور اهل علم جایز ویلی په دغه جمهور کې امام بخاری رحمۃ اللہ دا دغرا یا مذهبم داو دریم جواب د دې اعتراض دادې چې د دا امام بخاري رحمت الله عليه په خپل منهج دادې اگر روایت بالمعنا مردود دی ناقابل قبول دی چې اگر سره په اصلي معنا کې تغییر او تبديل راغلي دادې امام بخاري رحمت الله عليه منهج ده چې اگر روایت بالمعنا مردود دی قابل قبول نه دی تغيير دوجنه في اصلي معنى التغيير او تبديل راغلي فريقان ديوازي اهل علم او باحث مستقل براسيكريني فريقان ديو مستقل رساله او دكتور لكل منهج الامام البخاري في تصحيح الاحاديث وتعليلها امام بخاری رحمت اللہ علیہ منهج و طریقہ چې د احادیث تصحیح او تسفیه کوي او د غی تضعیف سره د کوي ابو بکر کافی دغه باحث او عالم نوم نه او هغه د منهج په دلایل او شواهد سره ثابت کړي چې د امام بخاری رحمت اللہ علیہ منهج داده چې کوم روایت بالمعنا په یو حدیث کې پداسې انداز شوي چې فقریس اصلی معنا کې تغییر او تبدیل راغله نو دغه روایت ناقابل قبول دی مردود ده په دې اعتراض کې یو حصہ دا چې امام بخاری رحمۃ اللہ نے تخطيع الحديث کەی حدیث یو ټوټه ذکر کی او کله اختصار الحديث کەی یو د حدیث مختصر دی نو دا مستشرقي دو ملکري سنت اعتراض پدې انداز باندې کوي چې ویدہ امام بخاري رحمت الله عليه د خپل باطل مذهب د پټولو د پاره دا, دا پار کار کوي چې روستو حديث يا کبل لفظي ذکر کوي پورې ذکر کوي د دې باطل مذهب پاغي باندې سرګندېږي او د هغه د پاره روایت منګړه ذکر دي تقطيع او تخصاري او نعوذ بالله من ذلک دې یو جوابداره چې دا خالص <سؤال> روغ دي کږي بیانی دا صفه سوتر تہمت ده چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د خپل باطل مذهب د اخفاء د پارا دا کارته سبحانک هاغه بوھتان باقی مساله د تقطیع الحدیث اختصار الحدیث مدار د جمهور اهل علم او د محدثین په نس باندې جائز د پردیشر په دې سره په معنا کې څه او نقصان نه راځي او دوی فردا ده چې د قبل د بعد فردا سي تعلق او تلازم ني چې راغې د وژنه معنا بدلې بلکې مذکور او محضوف په منځلې دغو مستقلو حدیثونو ني یو حدیث ته مختصره ذکر کې راغې تقطيع کې نو جمهور اهل علم و جائز دي خو پر دې دوو یو دا چې په معناې ااخال او نقصان نه دویم ځي د حدیث دا چې د خلیستدي دویم جز د معقب سره داسې تععللقني تلاظمنیم ک دا د ذکر کوو د معناې نتیا را ځي پریوانیم د اودن یو دکتور او باحث رساله د دوکتوررا دي چې ده د جامع اودننی یا نه. اختصار المتن ومنهج الايمان اذن متن <تصح> اختصار کی تاریخ د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منهج او طریقہ سره په خپل جامع صحیح کی او دا پخواني شبهه دا مخکنه اعتراض ده دری په جواب کی حافظ ابن طاهر المقدسي رحمت اللہ علیہ چې د 1501 هجرې کې وفات ته یو مستقل رساله لیکلی داغی نوم ده جواب المتعنت هغه کې دا ذکر کړی چې امام بخاری رحمت اللہ علیہ تکرار د حدیث کوي یاد هغه تقطيع کوي ټوټه ذکر کوي نو پدې کې غنی معنی پرتی دی ګڼ مقصدونه ني دغه رساله حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ د فتح الباری په مقدمه کې او هو د ساري کړه نقل کړه دا غي خلاصې دا څه ذکر کړي دا تکرار د حدیث امام بخاري رحمت الله علیه او لیکي وای دا د غرابت د نفیکولو د 파ره یو حدیث په مختلفو اسانیدو مکرر ذکر کړي یو حدیث په یو سند ذکر شي نو خیال او ګومان دا کی چې دا به غریب حدیث وي دغه یو سند لري نو امام بخاری رحمت الله علیه په دویم زل دریم زل او د دینه زیات ذکر کی په نور او اسانید باندې چې د دې سند نه د غرابت نشي کی چې دا سند غریب نه ده په نور او سندونو او مخکتا صلیله ذکر شول چې محدثین یو حدیث په مختلف او اسانید باندې راشي دی له یو حدیث نه وې دی لګن احادیث نو دا یو حدیث نشو دا ډېر حدیث نشول سنه سندې کله بدلیږي او دوی واجه ابن طاهر المقدسي رحمت الله عليه کله ابن القصراني مو دای ذکر کړي چې کله یو حدیث په غنو مسائلو او معاني باندې مشتمل وي نو هر باب کې بیا مستقل او جدا جدا سند ذکر کړي یو باب کې یو معنا او مقصد د پاره په بل باب کې د بل معنا مقصد د پاره ځکه حدیث کې مسائلو او مقاصد ډېر وي دا دا او درېمو واځي د ذکر کړې چې دا د ناقلین او رواتو الحدیث نا د اعتراضات او شبهات د فقولو لپاره امام بخاری رحمت اللہ لیک له ناقله تکرار الحدیث کوي ځکه بعض راویان کله حدیث مختصره ذکر کوي کله کامل او پوره ذکر کوي نو دا غي نه دا اعتراض او شبهه د فقې یو ځینې مر له مختصره ذکر کو بل د مفصل ذکر کو نا اسنا تطراویان باندې اعتراض او پاغي باندې شکوک او شبهات راوارد کی نو داغي نه د دا شبهات او د ازالې د پاره د شبهات او د فقولو د تکرار د حدیثو کی سلورم وجه دا ذکر کړي چې کله ناکله د رواتو په عباراتو او متونو کې الفاظ مختلف وي او هر یو لفظ په یو مستقله ولاهده معنی باندې دلالت کوي نو امام بخاری دا روایت په جدا جدا اسانیدو په جدا جدا بابونو کې مکرر ذکر کی وکاله الفاظ کې اختلاف راغلی او هر یو لفظ په یو مستقل معنا فقہی مسلو باندې دلالت کوي نو په جدا ابواب کې راړی او په دسمه واجداره چې کله نقل حدیث په وصل او ارسال کې تعارض وي اېدا حدیث مرسل دی کله حدیث موصول دی امام بخاری رحمته الله علیه په دې دا وصل راجیوی نو حدیث مکرر ذکر کی چې غورماله پته دا چې دا حدیث مرسلم راغلی په واسه اسانی ده او موصول راغلی ده نو یو ځے مرسل ذکر کی په بل ځے کی موصول ذکر کی چې غور د دې په وصل او ارسال کې تعارض ده زما په نس باندې راجح دا ده چې دا حدیث موصول ده او مرسل مې د پاره ذکر کو چې اي طالب العلم خبر شي چې غور د دین نه خبر انې مال ده مرسل معلوم ده دا شانتی دی برعکس کله دا حدیث پا وقف او رفع کی اختلافی که دا حدیث په صحابی موقوف دی که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے نسبت دی مرفوع دی نو امام بخاری رحمت اللہ لے پنیز بان دی رفع پاک راجی ہوی نو حدیث مو کرر ذکر کی چه ورمال پتدا چه دا حدیث, دا حدیث موقوف امراغلے که زمان پنیز بان دی مرفوع ده. او لاو بہتر دی اوو ما وجه دا ذکر کردی کل چې کله نا حديث دي دي پار مكرر ذكر كي دا مروي على الوجهين وي كلا دي دي پا سندكي يوراوي زياد ذكر وي كلا كم ذكر وي نمان بخاري الله علیه وي كي دا حديث غري پا دوارو سندون وماني ثابت ني كي پا كم اسنادكي يوراوي سيوارا غلي دغم ثابت كي پا كم, كم غلي دغم ثابت ني مثلا يوراوي يو حديث دقبل استاد نه اوریدله ده هغه ورله ده بل استاد نه روایت بیانای دقبل استاد هم خو یو ځل دا حدیث ده بل اوري او بیا په دویم ځل باندې داراوي بلا واسطه دغه استاز نه حدیث اوریدل نو په دواړو سندونو امام بخاری ذکر کیږي چې زما د استاد د دې خپل استاد نه یا استاد ال استاد نه دا حدیث بلا واسطهم اوریدله او بل واسطهم اوریدله دواړو سندونه صحیح دي او اوګارا ناخل روایت مکرر دي د پارا ذکر کیږي چې د مدلس تسریب السماع ذکر کړي یو ځکه یو روایت یو مدلس راوی فعن سره ذکر کړي نو عن عن د مدلس قابل قبول نوي په بل ده کې دغه روایت ذکر کیږي چې په کی هغه کې د مدلس راوی تسریب السماع کړي نا نو د دې فواید د پارا امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث مکرر ذکر کړي کله مختصره ذکر کیږي او امام بخاري رحمت الله عليه قصدا عمدن یو حديث کامل او پورا په او امترن مکرر ذکر کړي نو ایدا نشته علاوه د شاذ او نادرنا بعضي اهل علم دا را جمه کړي چې یو روایت چې په یو سند باندې كامل او مکمل په یو متن باندې کامل او مکمل ذکر کړي نو تعداد تقریبا 20 احاديث په پوره ذکر کړي چې دا سدريش زیندي په صحیح البخاري کې چې یو روایت پوره پوره باندې سندن او متنن دي دوباره په بل ځای ذکر کړي او داغي لپاره دا اهل علم د غوجهات ذکر کړي کم د ابن القیسرانی رحمت الله علیه تاسو او اذن چې په هغه کې به خامہ خاصه فائده موجود وي یا به اسنادی فائده وي یا به فقهی فائده وي او یا به دغه فائده په اعتبار د الفاظ او د حدیث سره چې په الفاظ کې بس تغایر راغلي نو د درې مشوبہ وا د چې امام بخاری و خپل صحیح کې روایت بالمعنا کئی کله اختصار کئی کله تقتید حدیث په نو اهل علم دا غیدہ جوابات کړی د مثال په تور باندې اوس یو حدیث راوخلو چې په کوم احاديث باندې دغه مستشرقینو یاد حدیث په ورو چکم استهزاء او ټوکی تهون کیلي او دغه حدیث د مثال په تور ذکر کړي او نقدي وکړي په صحیح البخاری کې حدیث راغلې ده امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب مناقب الانصار باب القسامه فی الجاهلیه کې حدیث ذکر کړی چیو تابعی یوشادوګي کتلو چې هغه بدکاری کړی و او نو شادوګان په غیر راجمه شول غجمې کو په کانو باندې ویشتو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په صحیح کې دا حدیث ذکر کړی دی حدیث نمبر دی 3849 خپل سند باندې چې عمرو ابن میمون وی الاودی رایتو فی الجاهلیت قرده اجتمع عليها قرده قد زنت فرجموها فرجمتها معهم اوه ما په زمانه د جاهلیت کې یو شادوګی کتلې و چې شادوغان پاغي باندې راجم شوول ولی یغیز هنا کړی او بدکاری کړی و پکانو باندې وشتره جم نو امام ورسره دارا جم کا مدا حدیث مستشرقین او د حدیث و پوری ټوکی کونکو اشکال او اعتراض دا کوي یو غره یو حکم شرعی تاسو د شادوگانو نه راخلی چې شادوګانو یو شادو دی بل وجله د زنا د وجنه نو تاسو دین په دې باندې مبنی دی چې حکم شرعی د عمل د حیوانات نراخلی د دې شوبه رد او جواب اهل علمو او مختلفو طریقو باندې کړي یو د دا, دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح کې ذکر کړو نه دا د امام بخاری په شرط باندې نه نه ته امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح کې څه شروط د دې کتاب د اهل علم په پارا لیکلې د ماشومان او جاهلان ناپو ناپوه خلکو د پارا نه دي ذکه د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د صحیح او د کتاب نومسده نو میرلسې قداغه نوم نه ده شرطونه معلوم ني الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه و ایامه فدینوم کې امام بخاری خپل ټول شرايط راجمه کړي الجامع المسند الصحيح جامع کتاب جامع غیله ویژه د شریعت ات ابواب پک راجمه کړي وي او مسند دی لوي چې بل اسناد ذکر کړي وي او صحيح روايات را جمع کړي د رسول الله صلی الله علیه و سلم د امور سره د اغید سوننو سره د اغید رضوی سره چې تعلق وي د حدیث امام بخاری رحمت الله علیه مسند لار رسول صلی الله علیه و سلم نه ذکر کړي احاديث موقوفه په صحابه کرامو باندې یا معلقات یا بعض مراسل کې کوم په صحیح البخاري کې راغلي دا, دا امام بخاري په شرط نه دی پدې چې کوم اعتراض نکړي دا غو شرط به علاوه چې بل اسناد ذکر کوی او دا سننه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرسولې دا, دا روایت وایي امام بخاري نقل کوي دا عمر ابن میمون الاودین اعتباد تابعیدې صحابین نه دي زمانہ د جاهلیت موندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه لشو اسلامي رور د نبي اسلام په زمانه کې خدای سره ملاقات نه شوي ني دا نبي صلی الله علیه وسلم ن روایت نقل کړي ني دا غي رؤيت ثابت دي دا سې کیسه مراویان الاهلي علم محترم وي نبي apparatus باندې دا اعتراض راځي چې کله د امام بخاري په شرط باندې دا واقعا او دا روایت دا ذکر کولو لپاره خپل صحيح کې دې جواب در دے چې امام بخاری رحمت الله علیه مقصد دا دی چې زمانی د جاهلیت کې د جاهلیت د خلکو چې کم احوال او اخلاقو د اسلام دراتلو نمو کې اغاز ذکر کړي باغه اخلاق او احوال کله غي دا او چې په پردو کارونو کې باغي کار لرلو تر دې پوري چې د حیوانات په امور او کارونو کې مم دې کار لرلو نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د جاهلیت د خلکو غاحوال ذکر کړي نو دا یې هم پکې ذکر کړي چې عمر ابن میمون د زمانه د جاهلیت خبره کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمخې او واغې دا وې چې ما شادوګانو کتل بل شادوګې وجل نو ما مور سره وجل مطلب دا وګره پردیکار کې کار لرلو انسان خو سکه چې د حیوانات په امور کې کار لرلو د جاهلیت هغه احوال او اخلاق ذکر او بل پدی واقعا حکایت و قیسا کس نکارت نیشتا. د حیوانات و احوال چنن سبا مگوری. پدی نیٹ بانی مشتا په یوټوب بانی دی فیسبوک باننی. نو کچر تا داغا احوال و واقعات داغای سوکتا لدی قیسی پتور را نقل کی. تا لیدی لیدی پستر گو باننی. نو تب اینا منی تعجب بکے. خوغا ویڈیو چه پخپل او گوری نو بیا انسان داغای اعتراف کوي لکه پنیٹ باندگو را بازی ایده حیوانات و احوال رازی یو پرانگ پا یو شادو بی بانده حمله او کی شادو گای مرده که بچه ورسره ده اگه بچه بیا پخلاک روچت کی خمینه ورسره اگه پرانگ که یالان که در پرانگ طبیعت خدا ده چا درنده ده نور زناور ماته ای داغی سرمینه که ای پاغیبانه که نور حیوانات رازی داغی نه بچ ای اگر چه دی قسی لواقع الى امام ابن عبدالبر رحمة الله عليه فى التمهيد كى او شيخ الباني رحمة الله عليه منكر وعلیده چى ثابت ندا ومتقدمين اهل علم یا محققين فى ديك اسى نكارتنا ذكر كى ابن قتاب رحمة الله عليه تعويل مختلف الهاديث كى وى ويك لاكم خلق دى سنت وبرى استهزا كى ندى وى كى ربيتم ان نقرودا غمت قردتا فى الزناه دا سګوردار روایت نقل کړي چې شادوگانو یو شادوګي د زنا د وجې نه وجلې وا امام بخاري رحمته الله عليه خدای روایت مختصره ذکر کړي حافظ ابن حجر رحمت الله عليه په فتح الباري کې وایي چې امام ابو بکر اسماعیلي په خپل مستخرج کې د قصاو دا واقعا مفصل ذکر کړي عمر ابن میمون وایي چې زپه یمن کې و په صحرا کې ما خپلی گدی بیزه سرولی او په یو اوچه تا دیره ای بانیم، دیکی می او چې چه یو شادوگای راغ او اغی سر چی خپل کم خاوند او مذکر او اغلاس او اغلاس او اغلاو گد کو اغا خاوند دی پا دی بانی پریوت و سر پیو لگو لده دی نو یو وڑو که شادوگای راغ ادائی دا, دا, دا سیو خوزولا دا دوال او دو دا او خاوند. نوې داغه تشادوګي یو خوځولو لغه وړو کې شادوګي نوې دي روغونت راغ خپل خاون د سر نه لاس راخ کو پکلا راونت را روان شو او دیبل شادوګي سره لاړو دا غ سره بتفېلی وکا لکه څنګه په حیواناتو کې نوې بیا واپس را روانه واو بیا د خپل خاون د شیوده د غ خپل شادوګي د خپل نر سره ودکې نه لاس روغونت ور دنکو لو غپرا فاس هېدو هغه څنګه جوړی کې په ځنګل کې شادوګان راجم او ديله وي وکندو وکنس تاودای پکانو باندې وشته بلکې دا دواړه وشتل د کومې مثبت فعلی کړي وا نو دغه تابعی او عمر ابن میمون الاودی فلقد رایت الرجم فی غیر بنی آدم د بنی آدم نه علاوہ پنور خلقو کې ماراجم وکته نو ابن قتیبه رحمۃ اللہ علیہ په مختلف حدیث کې وایي چې دا سنت پورې کوم خلک خلق استهزاء کړي دی وي وګوره تاسو روایت په نقل کړئ یو شادوگی دا غلط کار کړ او او بی رجم کوم نویمون په جواب کې وایو چې ان حدیث القروض ليس عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا عن و وانما هو شیء ذکره عمرو بن ميمون و اذا حدیث القروض چې د شادوګانو دا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نه نقل نه د صحابه کرامو نه نقل له عمرو بن ميمون یو تابعیدي هغه قصه واقعي دی لیدل دا او اغتب یاد رجم دا خبره کوي نو دا اغ خپل خیال <سؤال> او ګومان نه شادوغان خو له دا حل نه ویل چې دا مونږ د دې وجنه وجنو چې بدکاری کړي دا او ګونات نشوي د دې سزا بیا دا چې دا به وجني په دا واقعیا کتلې د خپل د فهم اغست د دینه شعور او بدکاری کړي دا او دا بیا د دې ګناه د وجنه رجم کړي ویدیا په مسلمانانو ک نهدي ویلي چې دا رم ل وجه راغلی دی چې راغل دی تبیری د وکتتللو دا, دا بیا د مسلمانانو دپارره عمل شو د هغې باره کې ی هي سر راغلی دي د قرآانیکریم اتونه راغلی دي چې شادی شد دا بدکاری وکي یو پاغبانې دا بدکاریي ثابت ته شوه دوان په ثابت شول نو دا شو. داغ د پااره رجم دا قرآن و دا دی دا قران د ققرآو د سنت نه ثابت دي دې شاادانو د عمل نه مسلمانانو دا نهدي راغست القران الكريم ايات ولاتي ياتين الفاحشه من نسائكم وغديات باخر کوي او يجعل او يجعل الله لهن سبيلا جل رب العالمين بيد سلا ورو غرزاي امام مسلم رحمه الله عليه وصحي كهديث ذکر کړی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی خذو, خذو عني خذو عني قد جعل الله لهن سبيلا زمانہ دا خبره تاسودکه یوای خلای الله رب العالمين په لار غرزولې دا البكر بالبكر جلد 100 ونفي و والثيب بالثيب جلد 100 والرجم غیر شادی شد چې زناو کې ثابته شو نسل کوړي بواله شي او یو کال به د خپل نو نه وشړي دا ګوننګار خلق بل وطن لادر شي چې د فساد نه پهلاوي خپل وطن کې او شادی شد چې دا کارو کې نویسل نسل کوړي او رجم به کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رجم کړل دی چې متکاری چاکړې د شادي شو د داغي دا نرستو شهاب اکرام وکړې نو زمونږ د لپاره دلیل د شاهزوګانو د عمل نه نه بلکې قران سنت ته خدا امر ابن میمون تابعی دی هغه یو قصاو واقعيات ته لري را نقل کړې دغه واقعیا ثابت هي او که نشي د سند په اعتبار سره خو سید ثابت ده خدا قول حجت خود دی تابعی او بلفرض تقدیر کچر انسان د هیوان نه ستريقه او څه عمل زم کی نو پدې کې خصبدی نشته وګوره انسان د خپل مرداګانو د دفن کولو چل دیو کارګنه د خړې قران کریم کې الله واقعا ذکر کوي فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوءة اخيه الله یو کارګر علی ګلې چې غزمکه کې نستا او دا طریقې د غبنی ادم له و خولا توبه د خپل رور سږ دفعه امام ابن جرير رحمته الله عليه په تفسير کې په اسناد حسن سره عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د نورو صحابون نقل کړې چې کله د ادم عليه السلام دو ځامن په خپل منځ کې مختلفو قابيل او هابيل یو قرباني الله قبول دبل قبول نه شو نو د دا چې نو و قبول قابيل به را پاسې خپل رور لوي چې کوم قرباني قبول شې و چې زه خو تا دي اور لوی کتم قتل ز خود نه وجنم اللہ متقیان عمل قبل دی کی زما سری کی زما قبوله شو استاد قبول نشو بار حال د خپل رور اوجلو نوبیاړم بنه مړو په مختزم کبانی چل نو وسو چې سر بو سکوم پوګه د رزول دا غلا اشکله یو خو اکله نو الله رب العالمین د طریقي خودلو دوه فار یو دوه کارغان رولې گل تلای په خپل منس کې جنگ شو یو کارګبل اوجلو او بیا خپل میواله لاندې زمکه کې کندوک خوړې په ریبل کارغو ورواړولې نو یده وي چې اویلته عاجز دن اكو مثله دا الغراب وګوره زبد دین عاجز شویوم چې زم د کارغو ته وینو د کارغنې طریقې د دفنځ د کړې تروسه پوری مردگان انسانان دفن کای نو قدره زیک یو طریقته نراغه داغې نمو شرعت او دین نه جوړو شرعت او دین خو زموږ داغې نمو کې ثابتې عمر ابن میمون لاشتم نه چې ثابت دی و الله رب العالمین کتاب را لیګله نو په دې کیسه غرابت او تعجب نشتا حافظ ابن حجر رحمت الله لې ذکر کړی په فتح الباری کې د حیواناتو او په عجائب او غرائب کې چې امام ابو عبیده رحمه الله یو کتاب لیکل داغینوم د دا کتاب الخیل باری کې ذکر کړی دی چې یوټه ټوچا په خپل چکم داغه مور وا اس په واغی باندې وې چول نوغه د دینه منکې دوخ خپلی مور له راتللې نکول نو یبه نکو دا یو کمرې لدن نکوه په مور باندې ورلسه صادرونه ما درونه واچول نو بیا د حیوان ټټو چې د خپل مور لرياتلې کول وروخاتوم خدای په دغه دوران کې د مور په بوی باندې پوي شو چې دا خو زمما مور دا دی مالکانو ما سره دوکاو کزې په مور باندې وروخې جوړلم نوید غزی کړه کوشو او په خپل ځکه باندې چکو نه لګول د ځان نیو شو کول نو ابو عبیده رحمۃ اللہ علیہ په کتابو الخیل کې ذکر کړی چې په اسونو کې دومره عقل نشته لکه سمره شادوگانو کې نه نو چې کله هغه داسې کار کوي نو په دې شي په شادوگانو کې چې د دې نه سیوا عقل یو شادوګی د ته دي چې دا زمما عدد او بل ور لراغله دي دا کار یې کړی و په کې سر نکارت او غرابت نشته نو د دې روایت کله کم امام بخاری ذکر کړ اهل علم په دې طریقې باندې جوابات کړي هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین